Gurekin, Goizbergi, Saio, Huntan, Saran, Abertzalen, Zegenda Buru izanen den, eian de, Alfaro, egunon eian de? Bai, egunon. Egan bezala, beraz, saran, 2006-en biztanle inguru eta bi zerrenda badira deklaratuak elduden martxoko bosetarako, bat ito labord eremanen duen alde batetik eta zuek, abertzalek, hartu baitu zue behitzere erabakia presentatzeko, beraz, eta zuizan entzirela, aldi honetan, beraz, zerrenda buru, eian de alfaro. Bigarren aldia da hori da, talde abertzale bat muntatzen dela, saran? Bai, bai, hori isi eta bera, bai, bai, bai, bai, bai, 6 aldikotza Uratxori egin ginuen, eta Orduan bi autetxi lortu egintuen Eta ara, 6 muruan buruan erabakidugu begitza aurkestia eta Hoga, hemen, hemen gira Eta prezeski, eh? bi zirezte oposiziotik batitio labordo horreiko hau zapesaren kontseiluan, zuk urte bat eterdiuntan segitzen dituzu kontseiluko bilkurak. Lehenik, araz zerk moti batu zaituztete behiz presentatzeko martxoko bosetan? Ba, Gukiten gu duguna da, e, uaiakte egin ari segita eman, e, jenai baitu egian aspaldi... E, Arrigirela alanean, e, bon, abertzale ideia eta abertzale ekimen hainitz proposatuz. E, egi ari buruz eta, eta bertze saila bon, hainitzetan. Eta beraz, haus egipen bat da, e, agitza gure mugimendua egiko taldea. Eta beraz egiko bozak... E, Ez pago bat edo sail bat gehiago dira beste hainbasten agitean eta guretzat aukera paregabea gure gaien eztabaidatzeko baidatzeko, azteko, eta ara ikusten dugu toki hori egiaren eh, eh, ere dela eta beraz dugu la hori izana, ere bai. Eta hoja naturalki ez egitu dugu U is juteko lehen uhatso hogi big jena emanez aurten begiza aurkez duuz. Har eta motivazioahau da hiria da talde aldatzen dela isei jutetik e gazteago eta gero abertzle ez diren batzu ere gurekin dira zegendaan interesatzen bai dute gure egiteko manera eta gure gure gaiak zuin diren eta hortan hortan gurekin elkartu dira eta ara bai bai gogoa, gogoa bada gogutsu gabiltsa bai Ja e, duzu abertzali ez tiren batzu zo, ere zuekin balima dira ere abertzali etiketa asumitzen duzu esaran eta lista ireki bat Guk ez dugu etiketarik <gülüyor> guk gure burua abertzale mugimenduak kokatzen dugu hortarako aurkezten gira EH bai EH bai mugimenduaren baitan E, etiketa ez da, ez da, ez da ideki bat, beste egi batzuetan egiten den bezala ez, ez gurea ara, ez dugu bazte gok detzen, da idekiadan orsuki, deneri deneri, ez da ez, da ez, ez aldehdien kaktarik ez abertzale batzokde bat egiteko nok den, ez gurean da seurki, baina ara, ganez, E, bon, Arra, behar dela. E, piskat, konparatzena komparatz, dugu, e, maiz ezan behar dugu e, abertzalea egirela, joitarazteko e, ze egitan bizi giren, ze kulturan, ze zapalkuntza e, bizi dugun e, beste bi Estaduen partetik eta bax. Baina, ara, guk guri, guria dugu, e, ez dugu guk... E, eta joiten begira ez dakit, gau egun bio, biologikoa ezan behar dugu dela janari bat, zeman dezagun eh certako dira doik eh, jamai luketenak ez dutela ez dutela eta xanoki egiten beren likagaia edo edo pestizidak erabiltzen dituztela bo orra gu abertzale jamai dugu garela baina guk dira gu azkeran egintako eta betiko eh uh, uh, tradizio edo gure gure izaera osoa pasatzen duguna. Mm -hmm. Prekeshki uh, abertzaleentzatz da ere gure hizkuntza euskara uh, xara ehandaiteke, eh, la pourdine uh, euskaldun euskara dun duen uh, egia dela eta uh, bisigenda buruak ere euskaldunak siriste uh, baduzue zerbait teleporatzeko oraiko auzapezari daraman herrian daraman politika Bo le, leporatzeko ez, gu gure aukerak eta gure, gure gaiak ditugu, haintzinerat ere eman nahi eta maiz gure, gure hildoari ja gaikiz eta gure gure proposamenak eginez, ondo horioz agerian gelditzen da, e, zer ez dugun egina ikusten edo zer eskasi ikusten dugun egian. E, bai, izan dira gai batzu kalapitatsuak. Uh, azken sei urteetan eta adibidez uh, alora, adibidez, adibidez hor uh, oh, egoitzak ego, egoitza batzu badira egiari eh, emana izan zaion uh, eta eraikuntza lehengo zahretze zahra eta hortan oh, apartamenduak uh, be, be, apartamenu berriak egin eta gero saldu dituzte ja oh, gure gure iritzia zen hori e, egiaarena zela eta egiaarena egia txiki behar zela, eta gero sozial egoitza eskasia ere bat zela saran eta horrean sozial argloan, alokailuan behar eman. Hor izan ginoen kapita bat horren inguruan, gero departamenduaren lagungo mendiohtako proiektuan ere bai hor frango gogoa izan zen. E, Erikoetxea aurkeztu baitzen beaz Lazarekin batean proiektu horren suhtik e, emaiteko. Eta, hoja, uh, bertze, gero guk, uh, guk aldarikatzen duguna. Diferentziak badira, bai, argita garbi, badira diferentziak zuen artean. Argita garbi, bai, bai, zorki. Meinan, diferentzia ez da gauza txerra, beraz gire da. Ta elgahen osa gari ere ikusten dugu. Gauza hainitzetan bat egiten baitu ere eta gauza hainitzetan ara izaiten argira, bai, elgahen osa gari. Guk hainitz uh, ikusten dugu ere, uh, eredu parte hartzailea, gu hainitz elkarteetan, eta... Militantzian erigira eta beti uh, talde lanetan eta... Ara, elgarrekin. El ez da parte hartzaileak gaur egun? Guri iduritzen zeigu, ez aski parte hartzailea, informazioa ez dela aski zabaldua, ainitzetan galdetzen ditugu biltzak publikoak gaien inguruan, eta ez da usai hori, ez da hori ikusten duguna oro okorrean politikagin zan, eh? hori ez da sarari egukitua, eh? baizik edo nahiko oroko da eta bon, guk beste, beste egiteko manera batek egin nahi dugu, eta holai hola ibiltzen gira egian ere, guk anturatzen ditugu mais biltsak publiko eta beste mm. eta izanen izanendugun gure proposamen egitasmo liburuska hortan eh, zonbait eh, ekimenola edo proiektu proposatuko ditugu eh, prozesu parte hartzailea egiteko hala eh, nola Egiko Plazaren antolaketa proposatzen dugu hor gogoeta bat bada egiteko genin guruan badain egoitza egiarenak eh, direnak eta bo, zarkituak edo ez erabiliak Eta, baita ere, ze, ze bizi eman nahi diogun, uh, hainbat uh, hain uh, proiektu bada plazaren inguruan, mainan, iduritzen zaigu ez dela baita ez bada goguetatua horokortasun batean, eta gero ez da ere egitarrekin batean. Olako gauztak uh, ekarri nahi ditugu. Proposamenak pres ditu zuen, zerrendatuak ditu zuen, bosan dako? Bai, bai, bai, bukatzen ari gira gure uh, liburu shakesen bururatzen. Azken irakorketa bat eta badu hainbat uh, hain proposamen, hainbat sail. Uh, ara, la bourgie rético uh, sociala indartu nahi dugu, ajeragune batekin uh, beharrean diren jendeak uh, bideratzeko, laguntzeko. Garapen jasangarrian inguruan ere bon, biziren metamorfosi ekologikoa izenpetsi eginen dugu, baina on, dugu energia berrizta gergia erabila izan egian, eta gero uh, denda bat ere, musiotruk dendaren ideia da, E, gauza batzu zu utzi eta behar dituztenek hartu. Hara, salero esketari gabeko denda bat, eta behira bilpena bultzatzeko. Eh? Mm. Behiaren konsumo horien baitan sartu gabe. Laborantxan ere esara, laborantxan biziki eh, inportanta da. Etxaldea eh, baita, laborantxaria txikia eta, eta bizi, laborantxaz bizi. Eta hor, oh, bon, beste tokietan bezala galtzea ondia bada, eh, ezta baita ez padasegi da seoktatua. Eta gero, behar bada, laborantza iraunko jarri buruz ere ainitze egiteko bada. Hor nahi dugu teknikari baten proposamena egin, hor jen sustatzeko. Eta baita ere, egiko eh, baratze egintza etxalde bat proposatzen dugu. E, gero, ba, barazki horiekin egiko jantekiak hor nintzeko. nahi dugu, bai ikastola eskola, bai zahen zahetxia baitugu ere bai txaran. Zagheri ere etxetara ermaten tzaizkia jatekoak. Hor ok, duan, ara egiko sukaldaritza, egiko ekoizpenekin uh, sustengatzeko. Ja. Ema aste gizonen arteko parekietasuna hori ere eskajiko dugu gai hori, uh, maiz agerian eztena eta gai bizik importanta. Uh, ara, Le, legezkoa balin bada, bali bada ere, legezkoa balin bada ere, hortan fokalizatzen ziste, yes, baino, Legezkoa dena da, gaur egun, hori eta iru autetxitatik, ergdi-ergdi emaztegi zonizaitia, eta biziguntza da, baina, hortik aratago, gure jendaktia, nola nolan den, antolatu ze aden, emazteg, diskriminazio eta jasaiten duten, eta, bo, horien, gure egin moldean, eta egunerokoaren, ere, Baitan aldaketak ikartzeko, bai antolaketan, bai jajeretan, eta harai, e, horgeret alde bat josatuko dugu, ara, emazteek hori buruz lanketa bat, lanketa edo ergi mailan eragiteko. hoga. Untxada, da. eian de alfago, demora joan zauku, Euskal elkargoan zer lehkuna izen uketen ere nahi nautzun gine, ez meneztugu demorarik... <laughs> Ukanen, zehen da buru Eian Alfaro, zeh izena duzuen taldeak? Gure taldeak, ah, ahitza. Ahitza ah, da. Ahitza. Ba, ahitza eta hitza biak, hitza. Eta oktako ahitzen dugu bat zuten luze egi behin. dugu. Mil esker hasteko Eian gurekin izanik eta ba, mahtsuko hauteskundeak. Heldu zauzkigula ikusiko zer ateako denohten, mil esker? Zueri, ikusak da jo.